З настроєвістю і з пісеньками. Це виразна антитеза попередньому. Пригляньмося і їй критично, що означає вона в такій загостреній формі? Чи не є вона саме продовження тієї настроєвості, душевної емоціональності? Бо для емоцій притаманно перебігати з крайності в крайність, від кохання в ненависть, і навпаки, так і є правдоподібно в нашому випадку. Та нам найважніше ствердити, що таке повне заперечення пісенної ліричності це зречення самих себе. Це спроба самогубства, культурно зовсім безплідна, але треба признати, така антитеза має і позитивне значення, бо вона підсилює інші сторінки нашої душі. Наше те-інше, пластичне, формотворче і так приготовляє синтез на вищому рівні. Вона підкреслює наше основне культурне завдання – зрівноважити емоціональне мрійництво з усиллям і тугою творчої, формодавчої інтелігенції, або інакше. Патосові степу протиставити в співмірний патос інтелекту. Тому всі протиінтелігентські течії 20-х років у Литвинського і Донцова – Мусимо вважати з цього погляду тільки романтичними зворотами до минулого і до примітиву, тільки розпучливими борстаннями після історичної катастрофи. З цього останнього погляду деяке оправдання мають і численні тепер розумово роблені, технічно добірні, але холодні для серця поезії. Подібне явище заважується в композиціях в яких пісня насильно вкладається в іноді зовсім непридатне для неї прокрустове ложе музичної вченості. Та поруч таких невирівняних, невизрілих і однобоких спроб маємо і задатки справжніх, передовсім у тому, що називаємо українським чудом у Шевченка. Вірне породження української душевної параметрії і одночасно вчений митець пластик. Зразу в його поезії перемагає пісенна стихія, щоб згодом доходити до злиття і гармонії із пластичними елементами і дати їх досконалу синтезу завершення в неофітах Марії, в могутніх переспівах-подражаннях. Далека дорога, не чиста віра і не туга, мрійна і гаряча, але віра – Оживлена ділом і творча, освідомлена туга до виконання вище визначеного культурного завдання можуть оборонити нас від Мефіста, що невпинно підсуватиме сумніви і заторюватиме ними життя. Тільки у праці задля того завдання творці духа і політики зможуть дивитися народові ввічі. У цій праці наше оправдання і наше щастя. Дорога далека. І тому те щастя не подібне до того, що осягається на щоденних прогулянках. Це щастя далечини і приближення до цілі. Щастя перечування, щораз виразнішого перечування наших Бетховенів і Леонардо, Феріклів і Вашингтонів. Є щось трагічне в тому щасті приближування до цілі, що для нас самих може недосяжне. Це щастя що про нього писав забутий поет початку нашого сторіччя. Обняти білявку, стиснути чорнявку і так їх кохати це легко. Не можу я зріти, а мушу любити царівну далеку. Золотий привид багатої української душевної стихії, оформленої в своїй рідній і завершеній культурі духа і життя.